Аудіокниги українською від студії Калідор. Дякую, друзі, вам за те, що ви підтримуєте цей канал, вашими підписками, вподобайками та поширенням у соціальних мережах. Дякую нашим захисникам за те, що маю змогу записувати ці книги, аби української ставало більше. Роберт Гайнлайн Зоряний десант Розділ 6 Ми занадто мало цінуємо те, що нам дається без зусиль. Тож було би дивно, якби мало цінувалася така дивовижна річ, як свобода. Томас Пейн Ніч після публічної екзекуції була найважчою для мене у таборі кур'є. Ніколи, ні до, ні після я так не занепадав духом. Я не міг заснути. Потрібно пройти повну підготовку у таборі, аби зрозуміти, до чого треба довести новобранця, аби він не міг заснути. Звичайно, того дня я не був на заняттях і сильно не втомився. Але завтра мені належало включитися у звичний ритм. Плече до того ж боліло, хоча лікар і запевняв, що я повністю придатний. До того ж, під подушкою лежав лист, у якому мама благала мене нарешті одуматися. І кожного разу, коли я заплющував очі, я ніби знову і знову чув... Важкий звук ударів, і бачив Теда, який тремтячи всім тілом притискався до стовпа. Мені було плювати вже на втрату цих дурних шевронів. Вони більше нічого не значили для мене, тому що я остаточно дозрів до того, аби звільнитися. Для себе я все вирішив. І якби посеред ночі можна було десь дістати папір і ручку, я, не вагаючись, написав би заяву. Тед зробив помилку. Вона тривала лише частку секунди. Це була справжня помилка. Звісно ж, він не любив табір. А хто його любить? Але він намагався пройти крізь усе і отримати привілей. Не тільки обирати, а й обиратися. Він хотів стати політиком. та часто переконував нас, як багато він зможе зробити, коли отримає привілеї. І тепер, через маленьку, дрібну помилку, йому ніколи вже не працювати у жодній громадській установі. Один рух, і він перекреслив всі шанси. Це сталося і з ним, а могло статися зі мною. Я доволі яскраво уявив собі, як роблю щось подібне завтра чи за тиждень. І мені не дають навіть звільнитися, а просто ведуть до стовпа, здирають сорочку і... Так, здається, прийшов такий час визнати правоту батька. Саме час написати додому, що я готовий вирушити у Гарвард, а потім... І далі працювати на нашу компанію. Вранці треба насамперед побачити сержанта Зіма. Сержант Зім. Думки про нього турбували мене майже так само сильно, як і думки про Теда. Коли трибунал закінчився і всі розійшлися, Зім залишився у кабінеті і промовив до капітана. «Я можу звернутися до командира батальйону, сэр?» «Звичайно. Я теж саме хотів поговорити із вами. Сідайте!» Зім скоса глипнув на мене. Те саме зробив і капітан. Я зрозумів, що маю зникнути. У коридорі не було нікого, окрім двох цивільних клерків. Далеко йти я не посмів, а раптом знадобився б капітану. Тому... Я просто взяв стілець і сів неподалік від дверей. Несподівано для себе, я виявив, що двері прикриті нещільно, і голоси доволі добре чути. Ось що мені вдалося почути. Зім. Сер, я прошу перевести мене у бойову частину. Франкель. Я погано чую тебе, Чарлі. Знову у мене щось зі слухом. Зім. Я кажу цілком серйозно, сер. Це... Це не моя справа. Капітане, цей... Цей бузовір не заслуговував на десять батогів. Франкель. Звичайно ж не заслуговував. І ти, і я, ми чудово знаємо, хто насправді зробив помилку. Він не мав навіть торкнутися до тебе. Ти зобов'язаний був приборкати його, коли він тільки подумав про це. Що з тобою не так? Якісь проблеми? Не знаю. Можливо, сер. Хм. Якщо так, то куди ж тебе у бойову частину? Хоча мені здається, що це неправда». Адже я бачив тебе три дні тому, коли ми разом працювали спаринг. Ти був цілком придатний. І про це можуть засвідчити мої ребра і щелепа. То що відбулося? Зім відповів після довгої паузи. Думаю, думаю я просто вважав його безпечним. Таких тут не буває, відповів Франкель. Так, сер, але він був таким щирим так чесно намагався, що я, напевно, підсвідомо розслабився. Зім помовчав, а тоді додав. І думаю, це ще через те, що цей хлопчина мені подобався. Франкель фиркнув. Інструктор не має собі цього дозволяти. Я знаю, сер але так же у мене вийшло. Єдина провина Генрика полягає у тому, що, як йому здавалося, він на все знав відповідь. Але я не надавав цьому надто великого значення. Я і сам був таким у його віці. а так ось у чому слабке місце. Він подобався тобі, і саме тому ти не зміг вчасно його зупинити. І як результат, через твої вподобання і твою слабкість, трибунал, десять ударів і мерзенна резолюція. Як би я хотів, аби ці десять батогів дістались мені, – раптом заявив Зім. Я відчуваю, що і твоя черга прийде. Як ти гадаєш, про що я мріяв всю цю годину? «Чого я боявся найбільше із тієї миті, коли побачив, як ти заходиш, і в тебе під оком величезний синець?» Адже я ж... «Я ж хотів обмежитися лише адміністративним покаранням хлопцеві. Навіть не довелося би звільняти його. Але я ніяк не очікував, що він може отак при всіх ляпнути, що вдарив тебе!» «Він дурень!» Тобі слід було відсіяти його іще тижні два-три тому, замість того, аби панькатися із ним. Але він... Він ляпнув це при свідках, і саме тому я був змушений дати справі офіційний хід. «Іди лікуйся! І будь готовий до того, що на світі з'явиться іще один цивільний, який буде нас люто ненавидіти». Саме тому... Я й хочу, аби мене перевели. Сер, я думаю, так буде краще для для всього табору. Невже? Однак я вирішую, що буде краще для батальйону, я, а не ти, сержант. А давай, Чарлі, повернемося на 20 років назад. Ти був капралом, пам'ятаєш? Ти вже тоді робив із матусених синочків солдатів. А можеш сказати, хто із цих матусених синків був найгіршим у твоїй групі? Mm. Зім промичав щось, забарившись із відповіддю. Ну, думаю, не збрешу, якщо скажу, що найгіршим був ти. Саме так. Я. І навряд чи ти міг би назвати когось іншого. А хочеш відкрию таємницю? Я ненавидів тебе, капрал Зім. Навіть через двері я відчув, як Зім здивований і ображений. Правда, капітане? Ти мені навпаки завжди подобався. Так? Ну, дійсно, ти не повинен був мене ненавидіти. Цього інструктор теж не може собі дозволити. Ми не повинні ані любити, ані ненавидіти їх. Тільки вчити. Але якщо я тобі подобався, треба було сказати, що твоя любов виявлялася в доволі дивних формах. Я зневажав тебе тоді. Я мріяв тільки про те, як би міг до тебе дістатися. Але ти... Ти завжди був насторожі і жодного разу не дав мені шансу порушити цю саму... 9080. І тільки тому, завдяки цьому я тут і я капітан. Завдяки тобі. А тепер щодо твого прохання. Я пам'ятаю, що під час навчання ти найчастіше віддавав один і той самий наказ, і він дуже міцно застряг в моїй голові. Сподіваюся, ти пам'ятаєш. Тому повертаю цю фразу тобі. Заткни пельку і служи далі. Так, сер. Займись ними, ті, хто лишились, і поговори окремо з бронськи. У нього особливо помітна тенденція м'якнути. Я приведу його до ладу, сер. Ось і чудово. Наступний, хто полізе на інструктора, має бути вирублений тихо і спокійно, так, щоб навіть не зміг торкнутися. Якщо інструктор схибить, його звільнять через некомпетентність. Ми маємо переконати хлопців у тому, що порушувати статю не просто накладно, а не можуймо, що якщо хтось спробує, то його негайно відключать, а тоді обіллють холодною водою. Так, сер, я все зроблю. Та вже, будь ласка, постарайся. Я не бажаю, аби іще хтось із моїх хлопців був прив'язаний до стовпа ганьби через неросторопність свого наставника. Вільний? Так, сер. І ще одне. Чарлі, як що до сьогоднішнього вечора, може, прийдеш до нас? Жінки там. Якісь розваги намічають десь о восьмій. Так, сер, це не наказ, запрошення. Якщо ти справді здаєш, тобі не завадить розслабитися. А тепер іди, Чарлі, і не турбуй мене більше через дрібниці. Побачимося увечері. Сержант Зім вийшов так швидко, що я ледь встиг нагнутися, зображуючи, ніби зав'язую шнурки на черевику. Але він мене все одно не помітив. Тієї ж миті заволав капітан Франкель. «Черговий! Черговий! Черговий! Чому я маю повторювати тричі? Знайдеш зараз командирів РОДСІ ФДЖІ і скажеш, що я буду радий бачити їх перед оглядом. Потім...» Швиденько вмій намет. Візьмеш чисту форму, кашке, туфлі, але не береш жодних нагород. Несеш все сюди. Тоді до лікаря. Якраз час денного огляду. Судячи з усього, рука й плече в тебе вже не болять. Так, до лікаря в тебе ще цілих тринадцять хвилин. Встигнеш, солдати. Рухайся! Мені не лишалося нічого іншого, як все це виконати. Одного із командирів Рот я знайшов у його кабінеті. Двох інших – в офіцерському душі. І як черговий я міг заходити куди завгодно. Форму для параду я поклав перед капітаном якраз тоді, коли пролунав сигнал денного лікарського огляду. Френкель навіть голови від паперів не підняв, а тільки буркнув. «Більше доручень немає». «Вільний!» Таким чином я встиг повернутися в роту і побачив останні години Тома Гендріка у мобільній піхоті. У мене виявилося доволі багато часу для того, аби подумати, поки я лежав, не маючи сил заснути у наметі, а навколо мене панувала нічна тиша. Я завжди знав, що сержант Зім працює за десятьох, але ніколи не думав, що в глибині душі він може бути не таким жорстоким, самовпевненим, самовдомоленим і манірним. Завжди думалося, що вже ця людина точно живе у злагоді і в мирі з собою. Грунт, здавалося, вибито з-під ніг. Виявилося раптом, що я ніколи не розумів суті життя, не знав, як влаштований світ, у якому я живу. Світ розколювався на частини, і кожна із них перетворювалась на щось незнайоме і страшне. В одному, однак, я був тепер повністю впевнений. Мені навіть не хотілося дізнаватися, що таке насправді мобільна піхота. Якщо вона надто жорстока навіть для власних сержантів і офіцерів, то для бідного Джонні вона... Абсолютно непридатна. Як, скажіть, можна не наробити помилок у організації суті, якої ти не розумієш? У мене раптом з'явилося відчуття, ніби мене тягнуть до шибениці. Хоча що там шибениця? З мене було б досить і батогів. Та навіть самого прив'язування до стовпа. Ніколи і ніхто із нашої сім'ї не зазнавав такого принизливого покарання. В ній ніколи не було злочинців. Принаймні, ніхто ніколи не був звинувачений. Наша сім'я пишалася своєю історією. Єдине, чого нам бракувало, то це привілеїв громадянства. Втім, батько не вельми цінував цей закон. Він вважав його навіть даремним. Хоча... Якщо мене таки відшмагають батогами, то його точно розіб'є параліч. А тим часом Гендрик не зробив нічого такого, про що я сам не думав би тисячі разів. А чому цього не зробив я? Напевно, побоявся. Я знав, що будь-хто із інструкторів може легко зробити з мене відбивну, і саме тому, лише він зуби, мовчав, і ніколи нічого не робив. У Джоні просто не вистачало пороху. А ось у Теда Гендрика вистачило. Насправді якраз йому, а не мені, місце в армії. Отже, слід вибиратися звідси, поки все нормально. Лист від мами лише зміцнив мою рішучість. Неважко зберігати жорстокість до батьків, поки вони самі жорстокі до мене. Але щойно вони відтанули, і моє серце почало боліти. Принаймні, за маму. Вона писала, що батько забороняє навіть згадувати моє ім'я, але це просто тому, що він сам страждає, бо не вміє плакати. Я знав, про що вона каже, і я чудово розумів батька. Але якщо... Він не вмів плакати. То я особисто тієї ночі дав волю сльозам. Нарешті я заснув, і, як мені здалося, відразу ж був розбуджений. Весь полк підняли для того, аби пропустити нас крізь імітацію бомбардування. Без жодної амуніції. Наприкінці занять пролунала команда «Замри!». Нас тримали у положенні замри близько години. Наскільки я зрозумів, всі поголовно виконували команду на совість. Лежали, ледь-ледь дихаючи. Якась тварина пробігла м'якими лапами зовсім поруч. Мені тоді здалося, що просто по спині. Схоже, це був койот. Але я навіть не здригнувся. Ми тоді страшенно замерзли, але я витерпів все. Я знав. Цю команду я виконую в останнє. Наступного ранку я не почув сигналу підйому. Вперше мене насильно скинули з лежанки, і я понуро поплентався виконувати розпорядок дня. До сніданку не було жодної можливості навіть заїкнутися про те, що я хочу звільнитися. Мені потрібен був зім, але на сніданку він був відсутній. На я запитав у Бронські дозволу порозмовляти із сержантом. «Давай, давай!» – хмикнув Бронські і не став навіть питати, для чого це мені знадобилося. Але і після сніданку я зіма не знайшов. Нас вивели в черговий марш кідок але з сержанта ніде не було видно. Ланч нам скинули просто в поле з гелікоптера. Разом із ним прибув зім який до того ж привіз пошту. Дехто може здивуватися, але для мобільної піхоти це традиція, а не розкіш. Тебе можуть позбавити їжі, води, сну та взагалі всього, без жодного попередження, але ось пошта твоя не має право затримуватися ані на мить, якщо, звичайно, тому не перешкоджають надзвичайні обставини. Це твоє і тільки твоє. Те, що доставляється першим можливим транспортом. Те, що читається у перший ліпший перепочинок між маневрами і заняттями. Щоправда, для мене цей привілей нічогісінького не значив. Крім листа від мами я досі нічого не отримував. Тому мене не було серед тих, хто оточив зима. Я прикинув і вирішив, що зараз не найкращий час для переговорів із сержантом. Доведеться почекати, поки ми повернемося у табір. Однак, на мій превеликий подив, я почув, як зім вигукує моє ім'я і простягає мені листа. Я кинувся до нього і схопив конверт. І знову я був здивований. Тепер, до речі, ще більше. Лист був від містера Дюбуа, нашого вчителя з історії та моральної філософії. Та я радше очікував отримати послання від Санта-Клауса, ніж від нього. Потім, коли я почав читати, мені здалося, що це якась помилка. Довелося навіть звірити адресу і зворотню адресу, аби переконатися, що цей лист все ж таки адресовано мені. Ось що було у ньому. Мій дорогий хлопчику. Напевно, мені слід було б написати тобі набагато раніше, аби висловити те задоволення і ту гордість, яку я відчув, коли дізнався, що ти не лише вступив на службу, а ще й обрав мій улюблений рід військ. Однак, скажу тобі, я не був здивований. Такого вчинку я й чекав від тебе, хіба тільки не думав, що ти все ж таки обереш піхоту». Це той самий результат, який трапляється нечасто, але дає право вчителю пишатися своєю працею. Так, для того, аби знайти самородок, слід перетрусити цілу купу піску і каміння. Сьогодні ти вже маєш розуміти, чому я не написав тобі одразу. Багато молодих людей не виявляють достатньо сил, аби пройти період підготовки. Я чекав, інформацію я отримував по своїх каналах, коли ти подолаєш головний перевал. Ми обидва тепер знаємо, що це зовсім непросто. Але я хотів бути впевненим, що не станеться жодних прикрих випадковостей, що ти не захворієш, не травмуєшся тощо. Зараз ти проходиш найважчу частину своєї служби. Не стільки важко фізично, скільки духовно. Глибокий душевний переворот поступово перетворить тебе із потенційного на реального громадянина. Або можна сказати, що ти вже залишив позаду найважчий період, і всі майбутні труднощі вже не повинні тебе лякати. Маю надію, що я доволі добре знаю тебе, і тому вірю, що ти свій перевал залишив позаду. Інакше ти був би вже вдома. Коли ти досяг цієї духовної вершини, ти повинен відчути щось нове. Напевно, ти не зможеш знайти слів, аби це описати. Я, наприклад, не зміг. Але ти зможеш запозичити їх у своїх старших товаришів. Правильні слова... Часто допомагають зрозуміти, що із тобою відбувається. Найвища честь, про яку чоловік може тільки мріяти, це можливість закрити своїм тілом кохану домівку від того спустошення, яке може принести війна. Ці слова належать не мені, як ти незабаром, мабуть, дізнаєшся. Головні принципи життя не змінюються. І якщо людині потрібно сказати – про один із них, їй не обов'язково, хоч би як змінювався світ, заново щось формулювати. Принцип, про який пишу я, непорушний, і він був і є правдою завжди і скрізь, для всіх людей і для всіх народів. Дай про себе знати, будь ласка, якщо, звичайно, ти зможеш викроїти шматочок такого дорогоцінного для тебе часу, Напиши мені листа. Якщо тобі трапиться зустрітися із ким-небудь з моїх старих друзів, передавай їм палкий привіт. Успіхів тобі, десантнику! Ти змусив мене пишатися тобою. Джин В. Дюбуа. Полковник мобільної піхоти у відставці. Підпис був так само дивовижним, як і сам лист. «Що? Наш старий буркотун – Еге, Але ж у нас командир полку всього лишень майор!» «Містер Дюбуа ніколи не говорив у школі про своє звання. Ми припускали, якщо взагалі над цим замислювалися, що він був занюханим капралом, якому довелося піти з армії після того, як він втратив руку. І йому, думали ми...» підібрали якому легшу роботу, курс, за яким не слід здавати іспити, а тільки приходити, розмовляти і слухати. Звісно, він відслужив визначений термін, оскільки історію і моральну філософію може викладати тільки людина із статусом громадянина. Але мобільна піхота? Тепер, отримавши це знання... Я глянув на нього під іншим кутом. Підтягнутий, сухорлявий, схожий радше на вчителя танців. Так кожен із нас порівняно з ним насправді нагадував мавпу. Так, він підписався саме так. Полковник мобільної піхоти. Усю зворотню дорогу до табору я розмірковував над листом. Нічого подібного Дюбуа ніколи не дозволяв собі промовити у класі. Не в тому сенсі, що лист суперечив духу його проповідей, ні. Він був зовсім іншим затоном. Хіба міг полковник так ласкаво звертатися до рядового новобранця, коли він був просто містером Дюбуа, а я був одним із хлопчаків, які приходили на його курс. Він, здавалося, навіть не помічав мене. Лише одного разу він звернув на мене особливу увагу. Та й то лише через те, що мій батько був багатий. Того дня він розжовував нам поняття вартості, порівнював теорію Маркса із ортодоксальною теорією корисності. Містер Дюбуа тоді казав, Звісно, Марксове визначення вартості безглузде. Скільки б праці ви не витратили, ви не змогли би перетворити купу мотлоху на яблучний пиріг. Мотлох залишився би мотлохом, і вартість його була б нульовою. Можна навіть зробити висновок, що некваліфікована праця може легко зменшити вартість. Бездарний кулінар візьме тісто і яблука – які, до речі, мають вартість, і перетворить їх на неїстівний непотріб. У результаті вартість, навіть якщо вона й була, стане нульовою. І навпаки, талановитий кухар із тих самих матеріалів і з тими самими витратами праці виготовить пристойний пиріг, а можливо й кулінарний шедевр. Навіть така кухонна ілюстрація – розбиває всі доводи Марксової теорії вартості. Це хибний посил, з якого виростає весь цей комунізм. З іншого боку, ця теорія підтверджує правильність загальноприйнятого, заснованого на здоровому глузді, визначення із точки зору теорії корисності. Проте слід зазначити, що цей Помпезний, нелогічний і майже містичний капітал Маркса містить у собі і неявний зародок істини. Якби Маркс мав по-справжньому аналітичний розум, то сформулював би перше адекватне визначення вартості, і це врятувало би планету від дуже багатьох бід і нещасть. Або ні, додав він і тицнув пальцем у мій бік. Ти. Я підскочив тоді немов жалений Якщо ти не в змозі слухати, то, можливо, ти скажеш тоді класу Вартість – це відносна чи абсолютна величина? Насправді ж, я слухав Просто я не бачив причин, які заважали б мені слухати, заплющивши очі і розслабившись Але питання застало мене зненацька, я нічого не читав із цього предмету «І тоді...» е, «Абсолютна», – сказав я, вагаючись. «Неправильно», – зазначив він холодно. «Вартість має сенс тільки у людському суспільстві. Вартість тієї чи іншої речі завжди пов'язана з окремим індивідуумом. Її величина може відрізнятися в залежності від кожного окремо взятого індивіда. Ринкова вартість – це фікція» або у кращому разі спроба вивести якусь середню величину індивідуальних вартостей, які різняться між собою. Інакше б не могла існувати торгівля. Я уявив, як зреагував би батько на тезу про те, що ринкова вартість – це фікція. Напевно, він би просто фиркнув і нічого б не сказав. Це індивідуальне відношення вартості – до кожного із нас Виявляється у двох моментах По-перше Те, що ми можемо зробити з річчю Тобто її корисність І по-друге Те, що ми маємо зробити Аби цю річ отримати Отже, власне, її вартість Є такий Старовинний вираз Що найдорожче у світі Це свобода Це неправда це абсолютна брехня, трагічна помилка, яка призвела до занепаду і загибелі демократії у ХХ столітті. Усі пишні експерименти провалилися, тому що людей закликали вірити, що достатньо проголосувати за що-небудь, і вони це отримають. Без страждань, без поту, без сліз і праці. Свобода сама по собі нічого не означає. Тому що за все треба платити. І за свободу теж. Навіть можливість дихати ми купуємо ціною зусиль і болем першого вдиху. Він помовчав, а тоді все ще дивлячись на мене додав. Якби ви, діти, так само помордувалися заради своїх іграшок, як доводиться мучитися новонародженому за право жити, ви були б, напевно, щасливішими і багатшими, навіть із тими ж іграшками. Мені дуже шкода, що декому із вас багатство дісталося задарма, і мені шкода їх. Ти. Ти отримав приз за біг на 100 метрів. Це зробило тебе щасливішим. «Напевно. А точніше, ось твій приз. Я навіть написав «Гран-прі чемпіонату зі спринту на 100 метрів». Він і справді підійшов до мене і прикріпив значок до моїх грудей. «Ну ось, ти щасливий? Ти вартий його, хіба ні?» Я відчув себе, якщо не приниженим, то принаймні ображеним. Спершу натяк на багатого татового синочка, «Типовий для того, хто сам заможний. Ну а тепер цей фарс. Я здер значок і тичнув його йому назад. Здавалося, містер Дюбуа був здивований. «Що? Хіба цей значок не приніс тобі задоволення?» «Ви чудово знаєте, що у забігу я був четвертим!» «Точно, точно! Все правильно! Приз за перше місце!» Для тебе немає жодної вартості, бо ти його не заробив. Зате ти можеш повністю насолоджуватися свідомістю свого справжнього, заслуженого, заробленого четвертого місця. І сподіваюся, ті, хто ще тут не спить, оцінять маленьку синку, із якої можна все ж таки отримати деяку мораль. Я думаю, що поет, який написав, що найдорожче в житті не купиш за гроші, не правий. Вірніш, він правий не до кінця. Найдорожче в житті взагалі не має жодного стосунку до грошей. Це вище грошей. Ціна – це агонія, під, кров і відданість. Ціна забезпечується найдорожчим у житті. Самим життям, точною мірою абсолютної вартості. Я згадував все це, коли ми поверталися до табору. Потім думки обірвалися, оскільки ближче до розташування полку ми перебудувалися і почали горланити пісні. А все-таки чудово мати власний музичний ансамбль. Спершу у нас природньо не було ніякої музики, але потім Знайшлися ентузіасти, керівництво їх підтримало, викопали звідкись якісь інструменти і почали нас розважати у короткі хвилини відпочинку. Звісно, у марш про оркестр з усіма інструментами і мови бути не могло. Хлопці навряд чи могли взяти з собою щось понад повне спорядження. Хіба зовсім маленькі інструменти, які майже нічого не важили. І мобільна піхота такі інструменти змогла віднайти. І навряд чи ви могли б побачити їх іще деінде. Маленька коробочка, завбільшки і згубну гармошку. Це електричний пристрій, що заміняв чи то ріжок, чи то дудку, були й інші пристосування. Коли віддавалася команда співати, музиканти на ходу скидали поклажу яку одразу ж брали їх товариші, і починали грати. Це нас дуже виручало. Наш похідний джаз-бенд поступово відставав від нас. Звуки вже було майже не чути. Ми почали співати в різнобій, зафальшивили і нарешті замовкли. І раптом я відчув, що мені добре. Я спробував зрозуміти, чому... Тому що через кілька годин ми будемо у таборі, і я зможу нарешті написати заяву на звільнення? Ні. Коли я вирішив піти, рішення принесло мир у мою душу, полегшило муки і дало можливість заснути. Однак зараз у моїй душі виникло щось, чому я не знаходив жодного пояснення. А потім я зрозумів. Це був перевал. Я його пройшов. Я був на перевалі, про який писав полковник Дюбуа. Я щойно переступив його межу і тепер почав спускатися, тихенько наспівуючи. Степ лишався тим самим, пласким, як коржик, але всю дорогу до табора і півдороги назад я йшов важко, немов підіймався нагору. А потім... У якийсь момент, думаю, це сталося, коли я співав, я подолав верхню точку і почав крокувати вниз. Степ був пласким, а я йшов згори вниз. Рюкзак і поклажа тиснули на плечі, але я їх не відчував, і у серці не лишилося ніякої тривоги. Коли ми повернулися у табір, я не пішов до сержанта Зіма. Я вже не відчував необхідності. Але навпаки, він сам поманив мене. «Так, сер, у мене до тебе питання особистого характеру, тому можеш не відповідати, якщо не захочеш». Він замовк, а я подумав, що це якийсь новий вступ до чергового опрацювання і напружився. «Ти отримав сьогодні листа», – нарешті сказав він. Зовсім випадково я помітив, хоча це зовсім і не моя справа, я помітив ім'я на зворотній адресі. Ім'я доволі поширене, але, як я вже й казав, ти можеш і не відповідати. Але все ж таки, чи не може випадково бути так, що у автора цього листа бракує лівої долоні? Я відчув, як моє обличчя витягнулося. А звідки ви знаєте, е, сер, я був поруч з ним, коли це сталося. Полковник Дібуа? Правильно? Так, сер. Він викладає у нас в школі історію і моральну філософію. Думаю, це був єдиний раз, коли я дійсно зміг вразити сержанта Зіма. Його брови, немов проти його волі, полізли вгору, а очі вирячилися. Ага. Он воно як? Ну, тобі пощастило, неймовірно, пощастило. Він помовчав, опановуючи себе. Коли писатимеш відповідь, якщо ти, звісно, не проти, передай йому від мене уклін. Так, сер. «Він вам також передавав привіт!» «Що?» «Ам... Ну, я не впевнений!» Я виняв лист і прочитав. «Якщо тобі трапиться зустрітися із ким-небудь із моїх старих друзів, передай їм палкий привіт!» «Це ж і вам теж, сер. Зім задумався, дивлячись крізь мене. Га? Так, звісно!» І мені також серед інших. Дякую. Але раптом він змінився. Погляд, постать і навіть голос його стали іншими. Боєць, до огляду залишилося 9 хвилин. Тобі потрібно ще прийняти душ і перевдягтися. Рухайся, солдата. Дякую, друзі, за те, що прослухали черговий розділ книги Роберта Гайнлайна «Зоряний десант». Підпишіться, будь ласка, на канал, вподобайте відео і розповсюдьте його в соціальних мережах. Української має бути більше. Буду щиро вдячний, якщо ви напишете додатково коментарі і, звичайно ж, підтримаєте цей канал гривнею. Станьте спонсором нашого каналу у YouTube. Або ж скористайтеся посиланнями на картку «Монобанк», «Байміа чи «Патреон» у описі до цього відео. Втім, робити це треба тільки після того, як ви підтримаєте Збройні сили України і допоможете нашим захисникам. Ну а ми із вами почуємося у наступному творі. До зустрічі на Калідорі!